Розділ 51. Опинившись у безпеці власної кімнати, Скарлет упала на ліжко, байдуже до своєї муарової сукні з її турнюром і трояндами. Якийсь час вона могла тільки лежати без руху і думати про те, як їй було стояти поміж Мелані і Ешери і вітати гостей. Такий жах! Вона, братше, знову стала перед лицем шерманого війська, аніж виставлятися ще раз на це позорище. Трохи перегодом вона підвелася з ліжка і, знервовано снуючи по кімнаті, почала скидати з себе одну по одній одежини. Настала реакція після всього того напруження, і її почало трісти. Шпильки випадали у неї з пальців на підлогу, а коли вона спробувала, як звичайно, розчесати волосся перед сном, то щіткою боляче стукнула себе у скроню. Десятки разів вона підходила навшпиньки до дверей, прислухаючись, чи не почує якогось відголосу внизу, але в домі панувала тиша, як у глибочезній ямі. Коли прийом скінчився, Ред відіслав її саму в колясці додому, і вона дякувала Богові за цю відстрочку. Ред ще не повернувся. Дякувати Богові його ще нема. Сьогодні вона не годна була глянути йому в очі, коли її брав сором і страх, а тіло колотилося дрібним дрожем. Але куди він подівся? Мабуть, знов до цієї потіпахи. Перше в житті з Хави була навіть рада, що існують такі жінки, як краля-вотлінг. Рада, що десь поза ретовим домом є таке пристанище, де він може перебути, поки минеться цей його вбивчий ідучий настрій. Звісно, нікуди не годиться тішитись, що твій чоловік у домі повіє, але вона нічим тут не могла зарадити. Що ж, як вона б навіть ладна була побачити його мертвим, аби лише уникнути сьогоднішньої зустрічі з ним? Завтра? Ну, завтра то вже новий день. Завтра вона придумає якесь виправдання, якесь зустрічне звинувачення, щоб виглядало так, наче це лед в усьому винен. Завтра згадки про цей жахливий вечір уже не вкидатимуть її в дрож. Завтра її вже менше мучитимуть згадки про обличчя Ешлі, про його потоптану гордість і його ганьбу. Ганьбу, яку вона накликала йому на голову, бо він ж тут майже не винен. Чи прокинеться в ньому, її любому шляхетному Ешлі, ненависть до неї через те, що вона його ославила? Звичайно, він повинен зненавидіти її». Тепер, коли їх обох рятувала Мелані, обурено випроставши свої вузенькі плечі, своєю поставою і голосом, засвідчивши любов і демонстративну довіру, коли вона поспішала на зустріч їй, Скарлет, Поковській на тертій підлозі, щоб обняти її і стати з нею поруч обличчям до цієї пронюшливої, злостивої, приховано-ворожої юрби. Як Мелані вміло не дала вибухнути скандалові, ні на крок не відпускаючи Скарлет від себе протягом усього цього моторошного вечора. Люди були явно холодні зі Скарлет, трохи ошелешені, але водайчемні. Це ж так принизливо було ховатися за спідницею Мелані перед тими, які її ненавидять, які готові розшматувати її своїми перешептами. І порятунок завдячувати сліпій довірі Мелані. кого іншого, як Мелані. На цю думку скарлет затремтіла, як від холоду. Їй треба випити. І добре випити, бо інакше вона не зможе заснути. Вона накинула шаль на халат і хутко рушила вниз до холу. Її пантофлі гучно виляскували в тиші. Вона була вже на середині сходів, коли, глянувши на причинені двері їдальні, побачила під ними вузеньку стяжку світла. Серце її на мить завмерло. Невже світло горіло й тоді, коли вона повернулася додому, і вона не помітила його, тому що була надто пригнічена? Чи це ред уже прийшов? Він міг нечутно пройти кухонними дверима. Якщо ред удома, вона навшпиньки вернеться до себе в кімнату без будь-якого бренді, хоч і як хочеться скропити душу. Зате у них не зустрічі з ним, а у своїй кімнаті вона вже буде в безпеці, бо замкнеться на ключ». Скарлетт уже нахилилася скинути пантофлі, щоб непомітно прошмигнути назад на гору. Коли двері їдальні рвучкою розчахнулись, і на порозі постав темний обрис Рета на тлі світла свічки позад нього. Він здавався більшим назріст, ніж будь-коли, просто велетнем, і стояв у дверях моторошною чорною проявою, ледь похитуючись на нетвердих ногах. «Ласкаво прошу, приєднуйтесь, місіс Батлер!» – озвався він хриплуватим голосом. Він був п'яний, і це впадало у вічі. Скарлет ще ніколи не бачила його в такому стані. Вона застигла в нерішучості і нічого не відповіла, тим часом як його рука звелася вгору владним жестом. «Заходь, нехай тобі чорт!» – брутально кинув він. «Мабуть, здорово впився!» – подумала Скарлет, і серце у неї затріпотіло. Звичайно, що більше він пив, то ставав чим нішим». Мова його робилась тоді ущіпливіша, слова більш кусючі, але тримався він підкреслено церемонно, навіть занадто церемонно. Не треба нізащо показувати, що я боюся його, подумала вона і почала спускатися сходами, щільніше загорнувшись у шаль і високо піднявши голову, а пантофлі гучно ляскали за кожним кроком. Він ступнув убік і пропустив її в двері з таким глузливим уклоном, аж вона здригнулася. Скарлет побачила, що він без сурдута, а кінці розв'язаної кроватки телепаються або об біч розтібнутого комірця. Сорочка була розхрищена і виднів густий чорний заріст на грудях. Волосся він мав скуйовджене, а налиті кров'ю очі були примружені. На столі горіла одна свічка. Від цього благенького світла на високих стінах поставали химерні тіні, а масивні шафи й буфет здавалися принишклими страховищами. Обік свічки, на срібній таці стояла відкрита каравка у гурті з кількома чарками. Сідай, гостро кинув рет, ввійшовши слідом за нею до кімнати. Скарлет оповив новий, дото незнаний страх, перед яким змаліли її недавні побоювання зустрічі з Ретом віч навіч Його вигляд, мова й вчинки були, як у зовсім незнайомого. Вона ще ніколи не бачила Рета в такій брутальній подобі. Раніше, навіть у найінтимніші хвилини, він міг вразити її щонайгірше байдужістю. Навіть у гніві він був позірно гречний, насмішкуватий, а горілка тільки загострювала ці його риси. Попервах це дратувало Скарлет, і вона намагалася перебороти таке його байдужне ставлення, але невдовзі до цього призвичаєлась, добачивши тут ще й певні вигоди. Роками вона привчалася до думки, що його ніщо не цікавить так, щоб аж дуже, що він усе на світі і її також сприймав як іронічний жарт. Але коли вона зараз дивилась на нього через стіл, то усвідомлювала завмиранням серця. Врешті сталося щось таке, що йому болить, і то дуже. «Я не бачу причини, чому б ти не могла випити зі мною на ніч, коли я вже так погано вихований, що прийшов додому ночувати», – сказав він. «Налити тобі?» «Я не хочу пити», – стримано відповіла вона. «Я почула, шуми вийшла. Нічого ти не почула?» «Ти б носа не виструмала зі спальні, якби знала, що я вдома. Я сидів тут і слухав, як ти снувала у себе по кімнаті. Тобі страх кортить випити. То і випий. Я не...» Він узяв каравку і незграбно хлюпнув у чарку аж через вінця. «Бери», – сказав він, стромляючи чаркою її руку. «Ти вся тримтиш. Ой, та не вдавай такої чеснотливої. Я знаю, що ти нишком п'єш і знаю, скільки саме. Мені вже давно хотілося сказати тобі, щоб ти облишила прикидатись і пила відкрито, як уже кортить. Гадаєш, мене дуже обходить, що ти привчилась до бренді». Вона взяла мокру чарку, клинучи його подумки. Ред читає її думки, як розгорнуту книжку. Він завжди вмів читати її думки, хоч саме від нього вона найбільше хотіла б їх приховати. «Пий, кажу тобі!» Вона піднесла чарку вгору і перехилила різким рухом, не згинаючи за п'ястка, як, звичайно, Джеральд пив нерозведене віскі. Перехилила, не встигши й подумати, що цей жест виказує вправність, для жінки не зовсім похвальну. Ред не пропустив цього повзувагу і усміхнувся кутиком рота. Сідай, інумо поміркуймо, любенько, по сімейному, на якому вишуканому прийомі ми щойно побували. Ти п'яний, холодно, зауважила вона, а я хочу спати. Я дуже п'яний і маю намір ще більше впитися до сну, але ти не підеш спати, поки що сідай. В голосі його ще помітні були рештки холодності, і звички протягло вимовляти слова. Однак вона відчула, як десь попід тим нуртує і проривається на поверхню шалена лютість, така безжальна, як вилятск батога. Вона вагалась у нерішучості, але він уже стояв поруч. Його рука лягла їй на плече болючим стиском. Він так шарпнув її, що скрикнувши з болю, вона мусила сісти. Тепер їй зробилося страшно. Страшніше, ніж будь-коли в житті. Коли він схилився над нею, вона побачила, що обличчя його нахмурилось і побагровіло, а очі погрозливо виблизкують. Щось було в глибині Ретових очей, чого вона не розуміла і не могла збагнути. Щось дужче за гнів і за біль. Щось таке владне, аж очі його стали горіти вогнем, як дві розжарені вуглинки. Рет довго дивився на неї згори вниз. Так довго, що вона не витримала і опустила свій зухвалий погляд, після чого він важко осів на крісла напроти неї і налив собі ще чарку. Скарот гарячково напружувала мозок, яку їй прийняти оборонну поставу. Аби поки рет не заговорить, вона не знає, що сказати, бо ж не відомо, в чому він надумає її винуватити. Він поволі пив, стежачи за нею з надчарки, а вона щосило намагалася стримати дрож. Якийсь час він не змінював виразу обличчя, поки врешті приснув сміхом, усе втуплений у неї. Вона від цього звуку нервово шарпнулася. Добряча комедія була сьогодні ввечері, геш. Вона нічого не відказала, тільки скоротила пальці ніг у пантофлях, сподіваючись, може, хоч цим здолати тремтіння. Приємна комедія, в якій не бракувало жодної дійової особи. Місцева громада зібралася каменувати влудливу жінку. Зганьблений чоловік підтримує дружину, який личить джентльменові. Зганьблена дружина в ім'я християнського милосердя широко розкинула поле своєї бездоганної репутації, аби ними все прикрити. А коханець, я тебе прошу. Не проси. Принаймні сьогодні. Це занадто кумедно. А коханець має вигляд останнього дурня. Він волів би радше вмерти. А як ти, моя дорогенька, почувала себе, коли ненависна тобі жінка стояла поруч з тобою і прикривала твої гріхи? Сядь, но. Вона знову сіла. Гадаю, ти не прийнялась до неї через це більшою любов'ю. Ось ти розмірковуєш, чи знає вона все про тебе й Ешлі. Розмірковуєш, чому вона так повелася, якщо знає… Чи вона так зробила тільки для того, щоб своє чесне ім'я врятувати? І тобі здається, що вона дурепа, коли так повелася, хоч тим самим вона врятувала твою шкуру. А проте, я не хочу цього слухати, але ти слухатимеш, а я скажу тобі це, щоб ти менше хвилювалася». «Міс Меллі, так і дурепа, тільки не в тому розумінні, як ти гадаєш». Безперечно хтось їй розповів, однак вона не повірила. Якби вона побачила це на власні очі, то й то не повірила б. Вона занадто доброчесна, щоб повірити у безчестя тих, кого любить. Я не знаю, чи відбрехався перед нею Ешлі Вілкс, але тут зійшла б хоч яка недоладна вигадка, бо міс Меллі любить Ешлі і любить тебе. Я просто не можу збагнути, чому вона любить тебе, але так уже є. Тож нехай це буде ще одним хрестом, якого тобі суджено нести». Якби ти не був п'яний і не ображав мене так, я б собі пояснила, мовила Скарлет, до якої вернулося трохи самовладання. Але зараз мене не цікавлять твої пояснення, я знаю правду краще, ніж ти знаєш. Присягаюся, якщо ти ще раз підведешся з цього крісла. Однак мене куди дужче, ніж сьогоднішня комедія, розважає той факт, що ти з вельми цнокливих міркувань позбавляла мене приємностей подружнього ложа, оскільки я такий многогрішний, а сама в душі пожадала Ешлі Вілкса. В душі пожадала. Непоганий вислів Геш, а в цій книзі багатенько непоганих висловів. Чи не так? В якій книзі? В якій книзі? В голові у скарлет безладно й шамотливо снувались думки, тим часом як очі сполохано оглядали кімнату, вихоплюючи томатовий полиск масивного срібла в тьмяному світлі, то разючу темінь по кутках. А мене було відштовхнуто, бо мій грубуватий запал надто вже ранив твою витонченість, бо ти не хотіла більше дітей. І як же прикро було мені це відчувати, господи Боже, як це мені було боляче. Отож, я пішов собі знайшов приємні втіхи де інде і дав спокій тобі з твоєю витонченістю, а ти заходилася тим часом вганяти за довготерпеливим містером Вілксом. Хай йому чорт, але чого він мордується? Що в душі не може бути вірним своїй дружині, а тілом не може її зрадити? То чому би йому на щось не зважитись? Ти б не заперечувала мати від нього дітей правда і виставляти їх за моїх? Вона з криком зірвалася на рівні ноги, але Ред у ту ж мить теж підвівся, засміявшись тим самим смішком, від якого в неї кров холола. Він притис її до спинки крісла своїми дужими засмаглими руками і схилився над нею. «Глянь, які у мене руки, моя люба», – сказав він, згинаючи долоні у неї перед очима. «Я любісінько роздерби ними тебе на шматки, і так і зробив би, якби це могло вибити Ешлі своєї голови, але на тебе це не подіє». Отож, я, мабуть, інакше доможуся, щоб уже назавжди викорити його з твоїх думок. Візьму твою голову руками, ось так, стисну з обох боків і розлущу мов горіх. І тоді вже ніяких думок про нього в тобі не залишиться». Його долоні були у неї на голові, під її розпущеним волоссям, пасливі й дужі, вони повернули її лице вгору. Вона дивилась на цього незнайомця, п'яного незнайомця з протяглим голосом. Їй ніколи не бракувало чисто тваринної мужності, і зараз, перед обличчям небезпеки, вона відчула, як гаряча кров заклекотіла у неї в жилах, спина випросталась, очі примружились. Ти п'яний дурень. Забери від мене руки. На її подив він так і зробив і, сівши на краєчок столу, налив собі ще. Я завжди захоплювався силою твого духу, моя Люба, а найпач тепер, коли тебе загнано в глухий кут. Скарджет щільніше запнула на собі халат. Ох, якби ж то змогла дістатись до своєї кімнати і крутнути ключа в тих грубих дверях і опинитись на самоті. Якось вона так і мусить дати цьому раду, допекти йому так, щоб він уліг їй цей ред, якого вона досі ще не знала. Скарлет без поспіху підвелась, хоч коліна під нею вигналися. Затягла халат на стегнах і відкинула волосся з обличчя. «Ні в який кут мене не загнано!» – ущіпливо кинула вона. «Ти ніколи не заженеш мене в кутри, ти батлер, і не залякаєш. З тебе просто п'яна тварюка!» Ти так довго валандився з розпусними жінками, що вже нічого не бачиш, крім розпусти. Ти не можеш зрозуміти ні Ешля, ні мене. Занадто довго ти жив у бруді, щоб розумітись на чомусь іншому. Ти ревнуєш до того, чого не спроможне зрозуміти. добраніч. Вона спокійно повернулася і рушила до дверей, але зупинив її вибух сміху. Обернувшись, вона побачила, що Ред непевною ходою ступає за нею вслід. Боже милий, хоч би він облишив цей моторошний сміх. Що в усьому цьому смішного? Коли він наблизився, вона поточилась назад і врешті вперлася в стіну. Ред поклав свої важкі руки їй на плечі, притисши їх до стіни. «Кинь сміятися! Я сміюся, бо мені тебе шкода!» «Шкода? Мене? Краще себе самого пошкодуй!» «Ато ж, мені такі шкода тебе, моя люба, мила дурочка!» «Тобі від цього боляче, так? Ти не можеш витерпіти! Ніколи сміються з тебе, ніколи тебе шкодують, геш?» Він перестав сміятись, Важко навалившись її на плечі, аж у неї заболіло тіло. Вираз його обличчя змінився, і він так близько присунувся до неї, що горілчаний перегар змусив її відвернути голову. Я ревную, так? мовив він, а чого б і ні. Отак я ревную до Ешлі Вілкса. Чого б і ні? Ой, ти носилося щось говорити і пояснювати. Я знаю, фізично ти не зрадила мене. Ти саме це хотіла мені сказати. О, я знав це весь час, усі ці роки, звідки знав. Та просто я знаю Ешлі Вілкс і людей його породи, я знаю його порядність і шляхетність. А цього, моя Люба, аж ніяк не можна сказати про тебе, та й про мене, коли хочеш. Ми не маємо шляхетності, як не маємо і честі, правда ж? Через це ми і квітнемо, як вічно зелений лавр. Пусти мене, я не хочу стояти тут і слухати образи. Я не ображаю тебе, я віддаю належне твої фізичній здержливості». Але тобі жодного разу не пощастило ошукати мене. Ти, Скарлетт, гадаєш, ніби чоловіки такі вже дурні. А це якраз ніколи не оплачується, якщо недооцінюєш силою розуму противника. І я зовсім не дурень. Гадаєш, я не знаю, що лежачи в моїх обіймах, то уявляла, наче я Ешлі Вілкс? Вона аж рота розтулила з подиву, вражено видивившись на нього. Приємна це штука. Хоч трохи і привиддям відгонить. Це все одно, що бути в трьох в ліжку, коли там місце лише двом. Він легенько шарпнув її за плечі, гикнув і глузливо посміхнувся. О, так, ти мене не зрадила, бо Ешлі не схотів тебе брати. Але хай йому чорт, я би не озлився на нього, якби він узяв тебе. Я ж бо знаю, тіло мало що важить, а надто жіноче тіло. Та я маю озлість на нього, що він запосів твоє серце і цю твою затяту, безоглядну і непоступливу душу, таку мені дорогу. «Він дурник, не потребує твоєї душі, а я не потребую твого тіла. Я можу майже за дурняк будь-яку жінку купити, але я потребую твоєї душі і твого серця, хоч вони ніколи не будуть моїми, так само, як і душа Ешлі, ніколи не буде твоєю. Отож, тим мені і шкода тебе». Навіть попри страх і розгубленість, їй боляче допекла насмішкуватість в його голосі. «Шкода? Мене? А вже ж тебе? Адже ти така дитина, Скарлетт. Дитина, яка плаче, бо не може дістати місяця». А що ця дитина робила без місяця, місяцем, якби дістала? І що ти могла б робити з Ешлі? А вже ж мені шкода тебе. Шкода, адже ти обіруч відштовхуєш від себе щастя і пориваєшся за тим, що ніколи щастя тобі не дасть. Шкода, що ти така дурненька і не можеш збагнути одного. Щастя можливе лише тоді, коли сходяться споріднені натури. Якби мене не стало, якби міс смелі не стало, і ти змогла б запопасти свого неоціненного благородного коханця, то гадаєш, ти була б щаслива з ним? Та де в біса, ні. Ти ж по вік не змогла б його пізнати, не знала б, що він думає, не розуміла б його так само, як не розумієш ні музики, ні поезії, ні книжок, ні всього іншого, що не вимірюється на долари і центи. Тоді як ми з тобою, моя люба, Могли б зажити ідеально щасливим життям, якби ти хоч трохи цього схотіла. Бо ми такі схожі. Ми обоє негідники, Скарлет, і ні перед чим не зупинимось, коли забажаємо чогось. Ми могли б бути щасливі, бо я кохав тебе і розумів тебе, Скарлет. Усю доширця, як ніколи Ешлі не зможе тебе зрозуміти. І він, якби зрозумів тебе, то перейнявся б до тебе такою зневагою. Але ні… Тобі конче треба все життя вганяти за тим, кого ти не годна зрозуміти, а я, моя Люба, вганятиму за повіями. І все-таки, смію сказати, нам ще краще поведеться, ніж більшості подружж». Він раптово відпустив її і, заточуючись, підійшов до каравки. Якусь хвильку скарляти стояла непорушно, думки так швидко мого у неї в голові, що вона на жодні не могла зосередитись. Ред зізнався, що кохав її. Він серйозно це сказав? Чи тільки сп'яну? Чи це один з його братських жартів? І Ешлі місяць, дитина, що плаче за місяцем. Вона прожигом вискочила в темний хол і побігла, наче за нею гналися сто чортів. О, якби ж то швидше дістатись до своєї кімнати. Раптом нога підвернулась, і пантофля трохи ссунулася зі ступні. Коли вона нахилилася зовсім скинути пантофлю, ззаду безгучно, як індіанець, надбі грет. Його гарячий подих був у неї на обличчі, а руки, розчахнувши халат, брутально обхопила її голе тіло. Ти викурила мене з дому, а сама вганяла за ним. Але цю ніч присяйбі настільки двоє буде в моєму ліжку. Він схопив її на руки і поніс сходами Голова скалет була притиснута до його грудей, і у вухах їй як молотом гупало його серце. Їй було боляче, і вона скрикнула, приглушено і злякано. Він брався вгору і вгору в цілковитій пітьми, а вона німіла зі страху. Він був шаленим незнайомцем, і навкруги стояла чорна незнана темінь, темніша від смерті. І він був, як смерть, колонісий і так на руках, боляче стискаючи». Вона схлипнула здушено, і він раптом пристав на площадинці, рвучко обернув її голову до себе і уп'явся в губи таким диким захланим поцілунком, що вибив у неї з пам'яті геть усе, крім пітьми, яка затоптувала все навколо та його уст на її устах. Він тремтів, наче на дужому вітрі, а уста його, просуваючись нижче, припали до її ніжної шкіри, якої вже не прикривав халат. Він бурмотів щось таке, чого вона не могла розібрати, його уста розбурхували почуття яких вона досі не зазнавала. Вона була темрявою і він темрявою, і нічого не існувало до цієї хвилини, крім темряви та його уст у неї на тілі. Вона спробувала сказати щось, але його поцілунок знов задолив їй рота. Раптом її прошило неймовірним дрожем, якого зроду вона не знала, і все разом порвало її. Радість, страх, шал, збудження, хід піддатися рукам, що так міцно стискують, устам, що цілують аж до болю, неминучості, що так швидко жене на осліп. У першу житті вона натрапила на когось чи щось, що дужче за неї, на когось такого, кого їй не сила була залякати чи зломити, хто сам зумів її залякати і упокорити. І якось... Самі собою руки її обвелися круг його шиї, а уста затремтіли під його доторком, і вони вдвох підіймалися все вгору і вгору, знов у темряву, у темряву погідну, запаморочливу і всеосяжну. Коли Скарлет прокинулась наступного ранку, його вже не було, і якби не влежана подушка поряд з її подушкою, вона могла б подумати, що нічна пригода – то всього тільки дикий фантастичний сон. Вона аж зачервонілася – коли згадала, а тоді підтягла вкривало під саму шию і стала ніжитись на сонці, силкоючи здобирати ладу в своїх хаотичних переживаннях. Дві речі найдущі вражали. Не один рік вона прожила з ретом, спала з ним, їла, сварилася, привела йому дитину і все-таки не знала його. Той, хто ніс її нагору темними сходами, був незнайомець, про існування якого вона і не здогадувалась. І тепер... Хоч вона намагалась викликати в собі зненависть до нього, обурення ним, нічого не виходило. Він упокорив її, завдав їй болю, виробляв з неї що тільки хотів цієї несамовитої ночі, а вона ще і в захваті була від цього. Та її мав би сором пекти, вона мала б сахатися самого спомену про цю гарячу, нуртливу темряву. Порядна жінка, справді порядна, не змогла б голови на людях піднести після такої ночі, а от у неї, Весь сором перекривала згадка про той екстаз, ту насолоду, з якою вона віддавалась йому. Вперше в житті вона відчула у собі буяння крові, відчула пристрасть таку самозабутню і стихійну, як отой страх, що хопив її в ніч у з Атланти, таку млосну солодку, як ота холодну ненависть, з якою вона застрелила Янки. Ред кохає її. В усякому разі він так сказав. Тож хіба може вона сумніватись у цьому? Як це дивно! І приголомшливо, і неймовірно, що він кохає її, цей запальний незнайомець, з яким вона так довго прожила, відчуваючи саме тільки холод. Вона була не зовсім певна, як поставитись до цього відкриття, але раптом засміялася, коли їй стрелила в голову одна думка він кохає її, отже він тепер, нарешті, у неї в руках. Вона ледь не забула про свої давні бажання закохати його в себе, щоб опісля вимахувати батогом над цим чорнявим зухвальцем. Тепер воно їй згадалося і страшенно врадувало. Одну ніч вона перебула під його владою, зате тепер відкрила слабину в його броні. Віднині вона зможе крутити ним, як схоче. Годі вже терпіти його кпини, тепер він попоскаче під її дудку. Коли вона подумала, що має побачити його в ясному світлі дня, їй стало трохи ніяково, і водночас незвичайно приємно. «Я все роблюсь, як неречена», – промайнуло в неї. «І хто б міг сказати, що це через Рета?» Вона ж пирснула дурнуватим сміхом. Але за обідом Рета не було, не прийшов він і на вечерю. Минула ніч, довга ніч, коли вона до самого ранку не спала і не слух, чи не почує його ключа в замку. Однак Рет не з'явився. Коли й другий день минув і від нього не було ні звістки, вона вже місця собі не знаходила з розчарування і страху. Вона заїхала до банку, але там його не знайшла. Тоді подалася до крамниці і стала зганяти свою злість на сторонніх, бо щоразу, як хтось заходив, нервово скидала погляд на двері, сподіваючись, що то Ред. Вибравшись потім на склад, вона так вибаштала Гю, що він урешті сховався від неї за стосом дощок. Але Ред і на складі не показувався. Принизитись до того, щоб розпитувати знайомих чи хто не бачив його, вона вже не могла. Не могла також і питати слух, хоч відчувала, що їм відомо щось таке, чого вона не знає. Неграм завжди все відомо. Мамка ці два дні снувала незвично мовчазна. Вона тільки стежила краєчоком ока за Скарлет, але не казала нічого. Після другої ночі Скарлет вирішила звернутися до поліції. Може, з ним трапилося якесь нещастя, може, кінь його скинув, а він лежить непритомний в канаві. А може, страшно й подумати, може, він не живий. Наступного ранку, коли вона, поснідавши, приміряла у себе в кімнаті капелюшка, на сходах пошулася шпарка його хода. Відразу ославнувши, вона в знемозі опустилася на ліжко і в цю хвилину Рет увійшов до кімнати. Він був щойно від порукаря, підстрижений, поголений, намасажований і цілком тверезий. Тільки очі мав налиті кров'ю, та обличчя припухли з перепою. Зробивши недбалий жест, він сказав – Ов, якся маєш? Ні, хіба ж можна вітатися словами «якся маєш», коли сам пропадав два дні навіть де? Невже він геть усе забув про їхню спільну ніч? Та не міг же він… «Хіба що... хіба...» Моторошна думка ошелешила раптом Скарлет. «Хіба що такі ночі для нього щось звичайнісіньке?» Намить її ж мову відібрало, і забулися зразу всі ті примилі жести і усмішки, якими вона збиралася його зустріти. Він навіть не підійшов от смокнути її в щоку для годиться, а тільки став з запаленою сигарою в руці і насмішкувато подивився на неї. «Де? Де ти був?» І не кажи мені, що ти не знаєш. Я гадаю, досі вже все місто мусить знати. Мабуть, нема такої душі, яка б не знала, крім тебе, як ото в тій давній примовці. Дружина завжди остання дізнається. Що ти маєш на увазі? Я гадаю, що після наїзду поліції позавчора ввечері до закладу кралі... Кралі? Цієї жінки? То це ти в неї? А вже ж, бо я ще подівся. Сподіваюсь, ти не переживала за мене? Ти від мене пішов до... Ох! «Ну-ну, Скарлет, облиш роль шуканої дружини. Ти ж, звісно, бозна відколи знаєш про кралю». «Ти від мене пішов до неї після, після того, як ми?» «Он воно що?» – він недбало махнув рукою. «Я часом забуваю про добрі манери. Перепрошую, що я так повівся під час нашого останнього побачення. Я був дуже п'яний, як тобі безперечно відомо, а твої чари мені і зовсім забили памороки. Чи треба перелічувати які саме чари?» Раптом її порвало на плач. Їй захотілося кинутись на ліжко і плакати без кінця. Він не змінився, ані трохи не змінився, а вона – ідіотка, самозасліплена, дурепа, подумала, що він кохає її. А то був усього лишень його гидкий п'яницький вибрик? Він схопив її використав по-п'яному, як зробив би з першою ліпшою дівулею в закладі кралі, а тепер вернувся сюди зухвалий, глузливий, неприступний. Вона проковтнула сльози і взяла себе в руки. Треба, щоб він ніколи, до віку не дізнався, що вона думає. Ото б він реготав, дізнавшись. Але ні, ніколи йому не дізнатись. Вона швидко глянула на нього і перехопила в його очах давно знайомий їй, збентежений прискіпливий позорк, гострий і насторожений, так наче від її подальших слів залежало щось важливе для нього, наче він сподівався, що ці слова прозвучать. Але чого, власне, він сподівався? Що вона покаже себе дурочкою, розплачеться, щоб йому було з чого насміхатись? Оце вже ні. Зкисні брови її зійшлися, обличчя холодно насупилось. Я, звісно, підозрювала, що ти маєш зв'язок з цією особою. Тільки підозрювала? Тож, чому ти не запитала в мене прямо і не задовольнила своєї допитливості? Я б тобі розказав. Я живу з нею, відколи ти і Ешті Вілкс вирішили, що нам з тобою треба спати в окремих спальнях. І в тебе вистачає нахабство стояти тут, переді мною, своєю дружиною і вихвалятись, що ти… Ой, кінь вдавати це доброчесне обурення. Тобі завжди було начхати на те, що я роблю, допоки я сплачував твої рахунки. І ти добре знаєш, що я не був янголом останнім часом. А щодо того, що ти моя дружина, то хіба ти була мені дружиною відтоді, як народилась Гарні? Ти виявилась надміру збитковим підприємством, Скарлет. Краля під цим оглядом куди вигідніша». «Підприємством ти хочеш сказати, що дав їй?» «Правильніше було б, мабуть, сказати, підпер фінансово. Краля – жінка темуща. Я хотів, щоб вона домоглася чогось, а їй бракувало тільки капіталу на власний заклад. Кому-кому, тобі добре відомо, на яке диво спроможна жінка, маючи дощі цю готівки? Глянь хоча б на себе. Ти порівнюєш мене? А що ж, ви обидві практичні ділові жінки і обидві досягли успіху. Хоча краля, звичайно, має переваги проти тебе». Вона добросердна і зичлива. Вийди, будь ласка, з цієї кімнати. Рет не квапом рушив до дверей, іронічно звівши вгору одну брову. І як він може так її ображати? – подумала вона з люттю і болем. Він просто з шкури пнеться, аби її допекти і пронизити. Вона ж так дожидала його повернення, а він тим часом пиячив і заводив колотнечу з поліцією в борделі. Геть з моєї кімнати, більш ніколи не показуйся тут. Я вже колись сказала тобі це, але у тебе не вистачило вихованості зрозуміти. Відтепер я замикатиму двері на ключ. Можеш не завдавати собі цього клопоту? Я замикатиму. Після того, як ти повівся цієї ночі, такий п'яний, такий бридкий. Ну, навіщо ти так дорогенька? Вже ж не зовсім і бридкий, їй бо. Геть звідси. Не заводься, я йду. І обіцяю тобі ніколи більше тебе не турбувати. Вже все, кінець. А оце я ще подумав, що як моя поведінка для тебе нестерпна, можеш взяти розлучення зі мною. Віддаси мені гарні, і я не заперечуватиму. І не подумаю ганьбити свою родину розлученням. Але ти не забарилася б зганьбити її, якби міс Мелі померла. Правда ж, бо у мене ж голова йде обертом, коли подумаю, як швиденько ти зі мною розлучилася. Ти заберешся, чи ні? Так, я забираюся. Саме для того я й прийшов додому, щоб тобі це сказати. Я виїжджаю до Чарстена і Нового Орлеана і, одне слово, в досить тривалу подорож. Я виїжджаю сьогодні. О, і забираю гарні з собою. Скажи цій дурній прісі спакувати своє манаття. Прісі я також заберу. Я не дозволю тобі забрати мою дитину з цього дому. Але це і моя дитина, місіс Батлер. Ти ж не заперечуватимеш, якщо я візьму з собою до Чарстена дочку побачитись з бабусею. «З бабусею, де ж пак? Гадаєш, я віддам тобі дитину, коли ти щовечора там пиячитимеш і ще чого доброго почнеш тягати по всяких таких закладах, як у цієї кралі?» Він у нестямі шпурнув сигару на підлогу, аж вона пропекла запаленим кінчиком килим, і по кімнаті розійшовся запах смаленої вовни. Вмить Рет уже був коло Скарлет, обличчя його почорніло від гніву. «Якби ти була чоловіком, я б скрутив тобі в'язя за такі слова. А що ти жінка?» То я тільки скажу заткнути свою чортову пельку. Гадаєш, я не люблю гарні, щоб став тягати її по мою дочку, ну й дурепа ж ти, Боже милий. Ти от даєш таку вже добропорядну матір, але навіть кішка, і то краща мати від тебе, чи ти хоч що-небудь робила для дітей. Вайда і Елу залякала до смерті. І якби не Мелані Вілкс, вони б ніколи й не знали, що таке любов і чулість, але гарні. «Моя гарні! Гадаєш, я не зумію краще подбати про неї, ніж ти? Гадаєш, я дозволю тобі застрахати її і зробити безвільною, як ти вже зробила безвільними Вейда і Еллу? Чорта лисого!» накажи пакувати речі гарні, і щоб за годину вона була готова, бо інакше, попереджую тебе, те, що сталося цієї ночі, видасться тобі за іграшку проти того, що буде. Я завжди був тієї думки, що якби тебе добряче відшмагати, це б стало тобі у великій пригоді». Ред крутнувся на підборах, і не встигла Скарлет і відповісти, прутко вийшов з кімнати. Вона чула, як він пройшов до дитячої відчини в двері. Враз розкотилося радісне тріо дитячих голосів, і Гарні, випередивши Еллу, спитала. «А де ти був, татку? Ходив полювати на зайчика, щоб з нього пошити кожушок для маленької Гарні. Ануноцмокне ну, свого дорогенького татка Гарні. І ти теж, Елло».